wa kulli bid'atin dalalah wa kulli dalalatin finnar ndugu Islam ijumaa ya leo ni ijumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa ramadhani mwaka 1447 hijria sawa na mwezi wa pili mwaka 2026 miladia ndugu Islam Hakika hii ni neema kubwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi. Pale alipotujalia kuweza kuidiriki Ramadhani ya mwaka huu. Dugu Islam, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah katika latayf al-ma'arif jambo hili ukubwa wa kuidiriki neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema bulughu ramadhan wasiyamu ni'matun adhimatun ala man Allahu alayhi Kuwa kufikia mwezi mtukufu wa ramadhani na ukaweza kufunga ukamakinika katika kutekeleza amali ambazo kwamba Allah subhanahu huwa ta'ala ametuwekea ndani yake katika siyam na kiyam na amali nyingine mbalimbali mbali niema ni kubwa ala man akdara allah alay ni neema kubwa juu ya yule ambaye kwamba allah subhanahu wa taala atamwezesha na kumuwafikisha katika jambo hili kwa hivyo ndugu islam hamna budi kumshukuru allah subhanahu wa taala kwa neema hii ya kuudiriki mwezi mtukufu wa ramadhani hali ya kuwa ni wazima tuna afya na tuna uwezo wa kutekeleza ibada ya mfungo na ibada nyingine mbalimbali mbali ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ndani ya mwezi huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapa bishara masohaba wake wanapoingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani akisema na kuambia Tajaa ramadhan Shaharun mubarakun hakika umewajia mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi wenye baraka nyingi Faradh Allahu alaykum siama na ni mwezi ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amifaradhisha juu yetu mfungo wake kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pia Mtume awaambia Tufatahu fihi abwaabu samaa na ni mwezi ambao kwamba ndani yake hufunguliwa milango ya pepo. Wa tughla fihi Abu, Abu Ljahim Na pia vile vile ni mwezi ambao kwamba ndani yake hufungwa milango ya moto. Nabia mtume yuambia watughallu fihi maradatu shayatin wal jin na ni mwezi ambao kwamba ndani yake hufungwa wale mashetwani magwiji na wasumbufu ibilisi na wafuasi wake utiwa kamba na kufungwa ndani ya mwezi huu Nabia mtume sallallahu alaihi wasallam akiambia fihi leilatun khairun min alfi shahr na ndani yake kuna usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi 1000 man hurima ha faqad hurim. wama yutramu ghayraha illa mahrum kwa hivyo haya ni maneno ya bishara ambayo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa akiwaambia masohaba wake na pia kuwapongeza masohaba wake kwa munasaba wa kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ibn rajab al aendelea kusema Hada hadithu hadithi hii ambayo kwamba tumetaja aslun ni msingi na ni dalili fi fitah, fi tahniati an fi shahari ramadhan ni msingi na ni dalili ya watu kupongezana baadhi yao kwa wengine kwa kule kuingililiwa na mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hivyo takaniwa kwa sisi waislamu kupongezana na pia kubashiriana kwa munasaba wakule kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani hakika hii ni neema kubwa juu yetu sisi endelea kusema kaifa la yubasharu mu'minu bi fathi abwab aljinani kaifa la yubasharu almudhnibu bi khalqi abwab aljahiim kaifa la yubasharu alghafilu bi yugalifu fihi alshaytan Asema kwa nini asipewe bishara muumini kwa kule kuingiliwa na Ramadhani hali ya kuwa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba ufunguliwa milango ya pepo na kwa nini asibashiriwe mwenye kufanya madhambi kwa kule kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ndani ya mwezi huu ni mwezi ambao kwamba hufungwa milango ya moto apate kutubia na kurejea nyuma na pia kwa nini asipewe bishara ya kuli kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani yule aliyeghafilika kwa kuwa ndani ya mwezi huu ni mwezi ambao kwamba Ufungwa shetani Allah Subhanahu wa ta'ala humzuia shetani na kumfunga akasema rahimahullah famina aina hadha zamana Zamanu zama kama hizi za Ramadhani utazifananisha na zamagani ni zama ambazo kwamba ni tukufu zenye ubora mkubwa Zeni fadhila nyingi na baraka nyingi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu za wa Uislamu, hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi ya kuweza kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwaka huu 1447. Hamna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema hii ambayo kwamba ametuneemesha kwa kwa kwa kwayo. Ndugu Islam wanachooni waelezea kwa nini mwezi huu wa tisa katika kalenda yetu ya Kiislamu umeitwa Shahru Ramadhani? Wataja sababu. Katika sababu ambazo kwamba zimetajwa na hii ni sababu kwamba wamewafikiana wanachuoni wa lugha, lugha ya Kiarabu. Wasema kuwa hili neno Ramadhani limetokamana na kalima ar -ramavu. Na maana ya Ramadh wasema huwa shiddatul harri wa watawhuji rimali sahara fi ili neno ramadhani limetoka maana neno ramadhu na ramadhu maana yake ni joto kali na mvuke mkali na pia vile vile kiu kikali na pia wakasema ni mvuke mkali wa zile changarawa wa changarau za jangwani katika kipindi hichi cha joto katika kipindi cha joto kwa hivyo ni sababu ambekwa mitajwa na wanachuoni wa lugha. Kwa Ramadhani imeitwa Ramadhani sababu ni mwezi ambao kwamba huangukia katika msimu ambao kwamba joto huanza ndani yake. Ndio maana Waarabu walipopatia mwezi huu jina wakauita shaharu Ramadhani kwa kule kuwafikiana na majira na kipindi cha joto. Kama wanavyoelezea wanachuoni wa lugha. Na pia zimetajwa sababu nyingine kama lilivyoashiria al-Imam al rahimahullah kwa nini Ramadhani imeitwa Ramadhani akasema ilikuwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani li'anna hum kanu yurmithuna aslihatahum liyuharibuna biha fi Shawwalin qabla dukhuli al-ashhuri al, al walikuwa watu wa Arabu katika zama za ujahiliya katika mwezi huu wa tisa wakizitia makali na kuzipasha moto silaha zao kwa ajili ya kupigana vita katika mwezi wa shawal kabla hayajaingia yale miezi mitukufu ambayo kwamba ilikuwa ni haramu ndani yake watu kupigana kwa hivyo walikuwa kiziandaa silaha zao ndani ya mwezi huu wa Ramadhani mwezi wa tisa katika kalenda ya Kiislamu ndio maana wa Shahru ramadhani ilikuwa ni mwezi wa kutia silaha zao moto na kuzitia silaha makali wakijiandaa kupigana katika mwezi wa Shawwal mwezi wa kumi kabla ya kuingililiwa na yale miezi mitakatifu sababu nyingine ambayo kwamba imetajwa Kua Ramadhani imeitwa Ramadhani lkwahe yermiz dhunuba sababu ni mwezi ambako kwamba huunguza madhambi Bila amal asalih fihi mwezi huu wa ramadhani ni mwezi ambako kwamba madhambi huunguzwa na kufutwa ndani yake kupitia yale matendo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ndani ya mwezi huu katika siam na qiyam na matendo mengine mbalimbali kwa hivyo ni wakati ambao kwamba madhambi huunguzwa na kufutwa. Kadhalika sababu nyingine ambayo kwamba imetajwa. Wanasema li jaufi jaw fihi. Ramadhani imeitwa Ramadhani maana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mfungaji, huwa na harara, huwa na joto na kule kushika moto na kule kuisikiu, kwa kuacha kula na kunywa. Kwa hivyo hizi ni sababu ambazo kwa kwamba wanachuoni wa mizitaja kwa nini mwezi huu wa 9 umeitwa Shahru Ramadhan mwezi wa Ramadhani wallahu aalam Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Dugu Islam Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alaladhina min qablikum la'allakum tattaqun Kwa enyi mlioamini imefaradhishwa na kuwajibishwa juu yenu ibada ya mfungo ibada ya kufunga kama ilivyofaradhishwa juu ya wale waliokuja kabla yenu nyinyi na malengo ya kuikiwa ibada hii la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema faman shahida minkum shahara falyasumhu. Na yoyote miongoni mwenu ninyi ambaye kwamba atashuhudia mwezi na atapata habari ya kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani falyasumhu. Basi naufunge mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Duki zangu Islam wanachooni wamekubaliana kuwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada ya lazima ni ibada ya uwajibu juu ya yule ambaye kwamba ya kwa kwake yale masharti ya kumuwajibishia kufunga hili ni jambo ambalo wa kwamba wanachuoni wamekubaliana ni jambo ambalo kwamba ni mujmaun alayhi wa mutafaqun alayhi kama wanavyoelezea fuqaha katika vitabu vyao kadhalika pia ndugu zangu Islam ibada hii ya mfungo wa mwezi mtukufu wa ramadhani aelezea الامام ابن القيم رحمه الله كتابه زاد المعاد قال وما فرضه في سنات الثانيه من الهجره واتوفي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات قوه العباده هي لفرضيشه ndani يا ميزي اما ndani يا عامه الثاني كتكامانه هجره عامه ndani ya mji mtukufu wa Madina kwa hivyo ibada hii ya kufunga imefaradhishwa katika mwaka wa pili katika ile miaka ya hijiria katika kalenda ya Kiislamu ndani ya mji mtukufu wa Madina na pia akasema watu ya Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam na mtume alikufa waqad sawama tisaa ya tisa kuwa alizifunga ramadhani tisa kwa hivyo katika uhai wa Mtume صلى الله alidiriki Ramadhani 9 na akafunga Ramadhani 9 na pia jambo hili kuna ijmaa ya wanachuoni. Kwa hivyo mfungo wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mfungo wa lazima, ni ibada ya lazima na ni siamu ya lazima kwa yule ambaye kwamba yatahiki juu yake masharti ya kufunga na hili ni jambo ambalo wa kwamba wanachuoni wamekubaliana. Kadhalika pia ndugu zangu wa Wanachuoni wakielezea معنى انين والصيام والصوم واسم النين هيلي صيام وصوم في اللغه الكيارابو الامساك ني كijizuia كما لڤonukuliwa kutoka kwa mshairi wa kijahiliya huyu annabiga ziad ibn muawiya aliposema kuwa khailun siyamun wa khailun ghayru saimatin tahta alajaji wa ukhra ta'lu kullujumab atielezea hali za farasi ambao kwamba wanaandaliwa kwa ajili ya vita. Asema katika farasi hao kuna farasi ambako kwamba wamezuiliwa kutokana na kula. Hawajapewa chakula ili wapate kukimbia sana. Na kuna wengine wamepewa chakula kwa ajili ya kupata nguvu. Kwa hivyo asema "Khailun siamun" ina farasi ambako kwamba wamezuiliwa kutokana na kula. Hawakupewa lishe ili wapate wawe na uwezo wa kukimbia na kwenda kwa kasi katika vita. Kwa hivyo wanasemwa wanachooni kuwa maana asyam luga ya neno Na katika lugha ya Kiarabu ni al-imsak kama ilivyoashiriwa katika beti hii ya ushairi ya Annabiga Na asiyam katika sheria wanasema fuqaha huwa al anilakli wa shurbi waljima'i wasairil mufattirat min tulu'il ila ghurubi shamsi biniyyati ataa'budillaahi 'azza wa jalla wa siyam katika sheria ni kujizuia kutokana na kula na kunywa na kitendo cha ndoa tendo la ndoa jimaa na pia muislamu kujizuia na mambo mbalimbali ambayo kwamba anapoyatumia na kuyatekeleza yanaharibu funga yake min thulu'il fajri asadiq kuanzia alfajiri ya ukweli Alfajiri ya pili Ili alfajiri ya swala ila ghurubi shamsi mpaka kuzama kwa jua biniyati niyati at ta'abbud lillahi wa jalla kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio maana ya siyam katika lugha ya kiarabu na pia vile vile katika sheria kwa hivyo ni muislamu kujizuia kutoka maana kula na kunywa na tendo la ndoa mchana wa ramadhani kuanzia kuingia kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sababu hii ni ibada hii ni ibada ambayo kwamba lazima muislamu awe na ndani yake kama alivyo sema Mtume sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat kuwa matendo hulingana na nia kupitia nia tendo leza kuwa ni sahihi ama tendo ikawa ni gheri sahihi tendo ikawa ni makbul au gheri makbul kwa hivyo hivi ndivyo wanavuelezea wanachuoni ndugu zangu waislamu tukui fupisha haya ambayo kwamba tumeelezea katika khutba yetu ya pili tumeelezea kuwa wanachuoni wamekubaliana juu ya ibada hii ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wanachuoni wote wamekubaliana kuwa yawajibika kwa muislamu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani endapo yatahiki masharti yake na masharti yake biidhnillah azza wa jalla tutakuja kuyataja katika khutba inayokuja na pia tukataja kuwa mfungo huu wa Ramadhani ulifaradhishwa katika mwaka wa pili katika kalenda yetu ya Kiislamu katika mji wa Madina na pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kufunga Ramadhani tisa katika uhai wake na tukaelezea maana ya siyam katika lugha ya Kiarabu ambapo kwamba ni al-imsak na pia vile vile tumeelezea siyam katika sheria tukasema kuwa ni kujizuia kutokana na kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa tangu kuingia kwa alfajiri ya pili alfajiri ya kikweli ile alfajiri ya swala mpaka kuzama kwa jua kwa nia na kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ndugu islam tutakuja kuendelea katika na inayokuja kutaja baadhi ya masharti yenye kufungamana na ibada hii ya siyam ibada ya mwezi mtukufu wa ramadhani mwezi ambao kwamba tukundani ndani yake نومم بالله سبحانه وتعالى تجليني الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك انت انك انت السميع العليم وتوب علينا انك التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله أعلم.